Що, власне, з тобою сталося, Бранку? Та нічого особливого. Ну, то чого ж тоді тебе так розвезло? Та просто таке відчуття, що втяли правицю і припекли рану розпеченим залізом. Хо, які ми патетичні! З б це? А чому мене всі так не люблять? Хіба? Так, не люблять мене всі, зневажають. Хто, наприклад, Ну ось хоч абу, ця бісова журналістка. Це ж як треба підісрати. З журналісткою, припустимо, ти сам винен. Це по-перше. Гаразд, сам винен. Але все одно не можна так. Не можна. Окей. А чому ти такий упевнений, що вона тебе не любить? Може, навпаки любить? Може, тобі навпаки треба радіти і бігти до неї? Може, і любить, але не так. А як ти хотів? Інакше? Як інакше? Ну, якось не так. Ну, знаєш, братчику, годі вже харчами перебирати та втришти нарешті свої шмарклі. Унікальних страждань немає. Це ясно. А свої завжди ближче до тіла. Тому і здається, що вони насправді рясно политі кров'ю. На відміну від дрітб'язкових чужих страждань. Геш яка мила звичка, прихована навіть неосвідомлено насолоджуватись власним стражданням, жменями запихати його в рота і вивищуватись у своїх же очах. Потаємна, загадкова річ, чи то вища функція людини, відчуваючи, що рудимент, з якими занадто зостається, такий собі Куприк психіки. А ти, філософ, хто такий? Чи бува не внутрішній голос? Звичайно, внутрішній голос. Чи ти думав, що твій сценарій абсолютно неповторний? Ні-ні, жодна п'єса не обходиться без моєї появи. Шизофренія та інші неприємності. Ага. Бранко ще довго сидить на набережні і дивиться, як з води виповзають тіні будинків за його спиною, чіпляються заглухий бетонний протилежний берег, подовжуються і накривають кольоровий квартал навпроти. Насправді це дуже довгий процес, але Бранкові здається, що він проглядає відеоплівку у прискореному режимі – Є такий дієвий лік – уявляти, що всього за нещасних сто років на нашій землі не буде ні тебе, ні всіх твоїх болістей. А ось місто буде, і річка, можливо, лишиться. Коли про це думаєш, у перші хвилини стає легко, так ніби тебе вже і справді нема. Проминули усі тліні турботи, а над звільненою від тебе землею вітер носить уривок музики, яку ти колись любив, або ж не шматок газети, на якому, вчепившись за папір усіма буквами, ще тримаються рештки колись цінної для тебе людської історійки. ні, газет краще не треба. Бранкові смертельно хочуться з кимось поговорити, але соромно за це прагнення. Вважається непристойним, щоб чоловік його віку заморочувався дурницями, бунтував проти очевидних речей, корчив із себе лицаря сумної подоби і, взагалі, робив усі ті речі, які вважаються прерогативою романтично налаштованих юнаків. Бранкові так часто перепадало за його спосіб життя і химерні вигадки, що він якось навіть думав зашити собі рот грубою ниткою. Тупо, смішно, моторошно, радикально і дієво – і ось зараз він, що ніколи не був практикуючим християнином, що розмовляв із Богом за допомогою самотужки складених контрубастих молитов у важкі хвилини і пізніше забував про свого небесного Отця на цілі місяці радості, зараз він отакий вирішує піти до церкви і звернутися там за порадою до якогось душпастера, бо хто ще краще за священника знається, на терапії людських душ. Це ж треба. До чого дійшов? Чудується Бранко сам собі, простуючи алеєю. Уже стоячи на порозі храму, він ніяковіє, не знає, як поводитися, скільки разів хреститися на вході, з чого починити розмову.